І не перебігай через дорогу, Бо йти туди потрапиш. Бідна маленька мама пішла через воду і зникла. Куди ж вона поділася, що її нема та й нема? Пішла у незайману землю шукати свого синочка, Бо хто ж його догляне? «Бідний маленький світе, не плач за нею, бо й ти туди потрапиш!» Бідний маленький світ вилетів із вікна, і вже його нема та й нема. Куди ж він подівся та куди ж він зник? Пішов у незайману землю. Звідки нема вороття? Не плач за ним, Боже, Бо й ти туди потрапиш. Кров моя просякла в землю, яку ми залишили. Не часто доводиться офірувати щось подібне. Може весною на тому місці виросте якась рослина? А поки що ми йшли стежкою, яких так багато на світі, які існують для того, щоб ішли ними, не думаючи, куди йдеш. Може я не йду по слідочках сина? Може я відходжу від нього далі і далі? зваблювана поводарем, у котрого інші наміри. «Болить?» – спитав Віктор. «Трохи. Мені було холодно. І тут з'явився Круця. Він стояв на стежці коло куща шипшини з блідими жовтуватими ягодами. Малий побачив колоса, що прийшов на річку, і побіг до нього. За три кроки він спинився. Той ламав стебла звіробою. Мама теж збирала звіробій і сушила його на стриху. Малий вирвав кілька стебел і подав колосу. Той посміхнувся, а потім повернувся до хлопця спиною і пішов стежкою. Щось малого тягнуло туди. Він озирнувся на згорбленого перевізника і тихенько пішов за колосом, ступаючи в його сліди. У носі йому засвербіло від запаху згарища. Цієї ночі згоріла хата короля. Тепер він уже не вернеться. Шкода. Може, король відвів би його до мами. Шептон стояв на порозі хати. Малому не сподобався його погляд. Він схопив за руку колоса, і вони пішли. Зв'язували звіробій у пучки, а колос застромляв їх у шпарини в стінах. Солодкавий запах мокрої трави переповнював хату. Коли вони це скінчили, пішли по воду Коло виливав її до великої бочки, щоб грілася на сонці Малому це набридло, і він лишився заглядати у неглибоку криницю Де на стінках застигли товсті сірі слимаки А вода відзеркалювала шматочок неба і калину з рожевими ягодами. Знову приходив колос, розбивав дзеркало, і малий чемно чекав, а потім знову вдивлявся у воду. Легка тінь пробігла по ній, потім дзеркало стужавіло, наче лід, і у ньому малий побачив рябого коня, який сумно схилив голову. І з шиї у нього стриміла стріла. Ох.